Чому вам його не поміняти для повної відповідності з начинкою голови? Поміняти? Що ви сказали? З начинкою? Що лиця, навіть позадкував від мене. Я своїм іменем не граюсь, Микола Федоровича. Не міняв, не міняю і міняти не збираюсь. Начинка. Що я вам? Пиріжок? Так таки і не міняли. Я майже відверто натякав на його ще довоєнні доноси, підписувані прізвищем Ковбасенко. Щоправда, тепер я вже знав, що це дівоче прізвище його благовірної Нінелі Пилипівни, генія коксагизу Гизу в торфоперегнійних горщечках. Цікаво, як підписує щириця, свої сигнали тепер? Вже ж сказав – навіть ногою притупнув щириця. І що це вам таке прийшло в голову? Може, від сонця? Ви ж не дослухали до кінця. Ось гляньте, вас звуть Петро Ілліч. Петро Ліч. А до війни ви звалися Петром Ільковичем. Хто вам сказав? Сам знаю. Такий дух нашою мовою. Ільків син зветься Ільковичем, Але вам захотілося підвождя Ілліч. Ну, гаразд. «Тоді чому Петра не поміняти на Йосифа? Буде Йосиф і ліч щириться, або ще краще – криться?» Я вже не глузував, а відверто знущався з щириці. Він пробував привести все на жарт, напускав на лице масненьку усмішечку, але очі його не сміялися, були холодні, жорстокі, безпощадні. Добалакаєтесь, Микола Федоровичу, зітхнув він». Хіба ж не бачите, як у нас строго за всіляку словесність? Він чепорненько повернувся і потюпав од мене. Я гукнув слід. Не ходіть до професора, бо вижене. Шриця потріпала у себе над головою пальчиками. Ласкавенько, як усі чорнокнижники і фарисеї. О, прокляте життя! У серпня 49-го «Правда» писала про Югославию. О каком демократическом характере власти может идти речь, когда во всей Югославии гестаповские методы управления, когда попирается всякое свободное движение мысли, попирается все человеческие права, когда югославские тюрьмы переполнены, когда югославская коммунистическая партия превращена в отделение политической полиции? Писали ніби про його насправді ж про нас, а може, теж зла іронія. Професор виклав мені свою теорію циклічності сталінського терору. Рік народження нашого вождя припадає на пік сонячної активності в 12-літній циклічності. Вже тільки це робить ум злим, а натуру мстивою. У багатьох людей така сказати космічна спадковість злагіднюється вихованням, оточенням, добровільними або й примусовими обмеженнями. Сталін ріс диким чоловіком і до влади прийшов теж дикий. А для таких людей незносною є думка про власну смерть, бо що ж з особливою гостротою постає в круглі річниці народження – 50, 60, 70? Не знаю, що Сталін робив на своїй ювілеї десяти 20- і 30-літні, а от на 40-літні, будь ласка. Царицин – масові розстріли воєн-спеців, які добровільно перейшли на бік радянської влади. Розправлявся не з ворогами, бо руки короткі, а з друзями, які стали жертвою власної довірливості. 29-й рік, вождеві 50, маємо початок колективізації – Розкуркулювання. перші процеси шкідників і ворогів народу. Шахтинська справа, процес промпатії на Україні так зване СВУ. 39-й, вождеві 60 -т. Підготовка до ювілею почалася вже на 55-ліття. Вбивство Кірової репресії. Тоді 37-й і 38-й, а ювілейний 39-й. Вже не досить війни з власним народом кинувся на Польщу, на Фінляндію 49. Сімдесятиліття великого вождя Тепер число жертв поповнили і ви, Миколо